בעזרת השם המטבח, ספר ליקוטי תפילות חלק שני, תפילה כ"א, מיוסד על תורה כ"ג, בליקוטי מוהרנטיניאנה. שמח נפש עבדיך כי אליך אדוני נפשי אשא. עגילה ואשמחה בחסדיך אשר ראית את עני ידעת בצרות נפשי. תשמיעני ששון ושמחה תגן לעצמות דיכית. אשיב אליססון אישך, ורוח נדיבה תשמחני. וישמחו כל חוסה בך לעולם ירננו, ותסך עליהמו, ויעלצו בך אוהבי שמך. ושמחה ואלצה בך הזמר שמך עליון. תודייני אורח חיים סוב השמחות את פניך נעימות במנחה נצח. בה' תתעלל נפשי ישמעו ענבים וישמחו, ירונו וישמחו חפצי צדקי, ויאמרו תמיד יגדל ה' חפץ שלום עבדו. ישישו וישמחו בך כל מבקשך, יאמרו תמיד, יגדל ה' יאהבה את שעתך. וצדיקים ישמחו, ייעלצו לפני אלוהים, וישישו בשמחה. הלא אתה תשוב תחיינו, ועמך ישמחו בך. סברנו בבוקר חסדך, ונוננה ונשמחה בכל ימינו. שמחנו כי מוטי שנות ראינו רעה. ישמחו השמים ותגל לארץ, וימרו בה גויים מלאך. עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה. יערב עליו זפיחי אנכי אשמח באדני. התהללו בשם קדשו אשמח לאם מבקשי ה'. זוכרני ה' ברצון עמך פוקדני בישועתך לראות בטובת בחירך לסמוח בשמחת גוייך, להתהלל עם נחלתך. יראו ישרים וישמחו ובכל עוולה קפצה פיה. יכללו המה ואתה תברך קמו ויבושו ועבדך ישמח. ירעך יראוני וישמחו כי לדברך ייחלתי, ישמח ישראל בראשיו, בני ציון יגילו במלכם. ריבונו של עולם מלא רחמים, אדון השמחה והחדווה, אשר השמחה במעונך, ואין לפניך שום עצבות כלל, כמו שכתוב הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. זקני ברחמיך רבים ובחסדיך עצומים, שאזכה להיות בשמחה תמיד. כאשר גילית לנו על ידי צדיקיך האמיתיים, ששמחה היא סיטרא דקדושה ועצבות ומראה שחורה היא סיטרא אחה, והקדוש ברוך הוא שונא אותה. וכל קדושת איש הישראלי הוא על ידי שמחת דייקה. וכל ההתרחקות שלנו ממך והתגברות התאוות, הכל הוא על ידי עצבות ומראה שחורה. אבל אתה ידעת כמה אני רחוק משמחה, כי גלגלתי ופגמתי הרבה מאוד. על כן באתי לפניך מלא רחמים שתהיה בעזרי ותצמחני בישועתך ותעיר בי ותגלה לי דרכי עצותיך האמיתיות ותורני ותלמדני שאזכה להפוך כל מיני יגון ואנחה לשמחה שלא יהיה שום כוח להסית רע אחריו היגון והאנחה להכניס ביעצבות חס ושלום רקד רבה, אזכה בכל עת להתחזק ולהתגבר בשמחה גדולה כל כך עד שאזכה להפוך היגון והאנחה לשמחה ולא אניח להעצבות והיגון והנחה להתאחז בכלל. רק בכל מה שרוצים להכניס בהעצבות חס ושלום, על ידי ריבוי החטאים והעוונות העצומים שעשיתי ופגמתי הרבה מאוד בלי שיעור, אז כלהפוך כל זה לשמחה. על אשר אף על פי כן חמל השם יתברך עליי ושם נפשי בחיים ולא נתן למות רגלי. וזיכני להיות בכלל ישראל ולא עשני גוי. ואני זוכה לקיים כמה מצוות גדולות בכל יום ויום. להתעטף בציצית ולהניח תפילין ולקרוא את קריאת שמע ולקבל שבת ויום טוב ולשמוע כל שופר בראש השנה ולהתענות ביום הכיפורים ולהישב בסוכה וליטול ארבעה מינים ולאכול מצה בפסח וכן שרה כל המצוות הקדושות אשר אנחנו עם קודשיך מקיימים בכל עת אפילו הפחות שבפחותים והקל שבקלים מה הבטוחה אשר עשית עמנו? מה יקר חסדך אלוהים, מה גדלו, מה רבו, מה עצמו, רחמיך וחסדיך אלינו. אשר הכתרת אותנו בכתרים קדושים כאלה, ובתוקף גלותנו ועוצם התרחקותנו ממך, על ידי ריבוי פשענו נגדך, עדיין אהבתך קשורה בנו. ואתה מזכה גם אותי לעשות כמה מצוות בכל יום. ובוודאי ראוי לי להגדיל השמחה בכל עת ולהפוך כל היגון והנחה לשמחה. יעד רבה, זהו שמחתי שמרוחק ופגום וחוטא כמוני, זכי ליגה בדברים קדושים ונוראים כאלה. לייחד שמך בכל יום, ולהתעטף בעטר תפארת התפילין הקדושים והנוראים בכל יום. ולהתעטף בציצית, להתלבש בלבושין דה מלכה, בעיטופה דה מצווה. ושאר המצוות, וכל מה שרוצה להתגבר, להכניס בדעתי ולבי עצבות חס ושלום, מריבוי פשעי ועוונותי. על ידי כל זה די כי הגדיר השמחה ואומר לליבי, אדרבה, זהו שמחתי, זהו חדוותי הגדולה, שאנוכי המרוחק כל כך זוכה ליגה בקדושות כאלה. הקיצות היא והודי עמך, כי דקיתנו במקום תנים, ותכס עלינו בצלמוות. אם שכחנו שם אלוהינו ונפרוס כפינו לעזר, אני לדודי ודודי לי אחזנוך ולא נרפך. ורדה על מכו לה שמחת ישראל, שמח נפש עבדיך, כי אליך אדוני נפשי יסע. זכני להשיג באמת ברכי השמחה האמיתית, באופן שאזכה לחטוף היגון והנחה לתוך השמחה, להפוך כל מיני עצבות ויגון והנחה לשמחה. זכני להתחזק ולהתקבר בשמחה גדולה תמיד, ואזכה להמשיך עלי קדושה את כל העשרה מיני נגינה שהם כלליות השמחה הקדושה. ותרגילני לשמח את נפשי בכל על ידי הניגון של שמחה. ואגיל ואשמח בה' בשיר והלל ורנן וזמרה ורינ... וניגון. ואזכה להיות בשמחה תמיד, ועל ידי זה יהיה נמשך עלי רוח חיים תקדושה לתוך כל העשרה מני שבקרבי. ועל ידי זה תשמרני ותצילני מכל מיני חולאים ומחרובים ומחושים בגשמיות ורוחניות, אשר כולם באים על ידי מראה שחורה ועצבות חס ושלום. ותרפאני אותי ואת כל עמך ישראל, ותחלימני ותחייני על ידי שמחה וחדבה שתמשיך עלי תמיד, אשר משם כל הרפואות של כל מיני חולאים שבעולם. כי שמחה עיקר חיות האדם. רפאנו ה' ונרפא, הושיענו ונבשע, כי תהילתנו עתה. ואעלה ארוחה ומרפא לכל תחלוינו, לכל מכאובנו, לכל מכותינו. רפואת הנפש ורפואת הגוף. ואתחזק בשמחה גדולה בכל עת, בכל מיני דרכים ונתיבות ועצות ותחבולות שאפשר לשמח את הלב על ידם. הן על ידי נקודות טובות שאני מוצא בעצמי עדיין, הן על ידי מילי דשתותא. לשנות את טעמי ולעשות את עצמי כשוטה ולהרגיל עצמי במילי דבדיחותא כדי לבוא לשמחה שעיקר הקדושה ועיקר חיות האדם. מלא רחמים בורא רפואות אדון הנפלאות, חדבת ישועות יעקב.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 כי כבר הימדתנו שעל זה צריכים לייחד שעה אחת ביום, לשבר ליבנו, לפרש שיחתנו לפניך על כל מה שעבר אלינו. אבל כל היום כולו צריכים להתחזק בשמחה ולהכריח עצמנו בכל כוחותינו לבוא לשמחה גדולה שהוא עיקר קדושת ישראל. על כן רחם עלינו למען שמך, ואודיינו אורחות חיים שנזכה להבין ולהשיג הדרכים והנתיבות והשבילים והעצות האמיתיות איך לבוא לשמחה תמיד. ותעשה את אשר בחוקיך אלך, ואת מצוותיך אשמור בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. עד שאזכה לשמחה של עתיד, ואזכה לראות בשמחת המחול שתעשה לצדיקים לעתיד לבוא. וכל אחד יהיה מראה באצבעו ויאמר, זה אדוני, כמו שכתוב, ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה, קיווינו לו ויושיענו. זה אדוני, קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. וקיים לנו מהר המקרא שכתוב, ופדויי אדוני ישובון ובאו ציון ברינה. ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה. ונאמר כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון הערים והגבעות יפצחו לפניכם רינה וחולצי השדה ימחרו כף. ונאמר הושאבתם מים בששון ממעייני הישועה. ונאמר כי נחם אדוני ציון נחם כל חורבותיה וישם יתברך העדן וערבתה כגן אדוני. ששון ושמחה עם הצבע, תודה וקול זמרה, שמחו בה' והגיעו לצדיקים, והרנינו כל ישרי לב.